بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتم و تسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله جل جلال و فعل انداري و فعل انداري صلاوات تون و سلامة جوفش بمحمد صلى الله عليه وسلم بفامير نتين بشوكت dhe të gjithë ata që i ndjekin në rrugën e tyre dheri në ditë në fund të kësa i bota. Dhe të lasim për ndihme në reciproke mes muslimanve me për ngushlimin, dhe të kuptojnë drejtë se këngushlim është reflektim i drejtë për drejtë i besimit, i imani tonë në Allah në Gjallavala, i imani tonë në pejgamberin s.a.sallem, i imani tonë në libirin e Zotit e kështë më ratë. Ngushlimi që do të tasë për te, të ndërrodhezër, është një emruasi për bashkët i shumë vëprimeve për mes të sëleve sënuat të qetsujmë dikët që është ishtë qetsuar. Me imi mësuar që ngushlimi tjetë zakonisht në situatë caktuar dhe me fjallë caktuar. Do të të kur dikusht i vdes dikujt, ne e ngushlojmë. Zoti të lëshësh na, Allahun Jannat e këtë paradis. Nuk është ky ngushëllim absolutisht ai përshëlim që do të lasim për të. Por tash ngushëllimi që do të lasë për të është një tërësi veprimesh që ne ndërmarrim në këtë situatë, që disa përtyra dhe i përmenda. Dhe nuk është e panjohur për juve se çdo kush prej neve ka lanë dhe ka kaluar në pasprovat e caktuara. Qovë tjetë e jatë, është smundje, vdekje, ndukuj të afrëmet të ti, varfri, piklim, mërzi, nëngarkes, problem e kështë mërrat. I përndështë po ta, nuk është iknaqur asaj me të tjerët, po tëndështë ta asë me vetën e ti, për reagimin e ti që e ka borë, ose të tjerë që e ka më bërë për balëti në këto situatë. Të zakonishtë ne, veçanishtë në këtë koqë po jetojmë, me ndoj se balavacu me problemet të Dhe njën nga ato problemet serioze që i kemi më ndaj se është problemi i egoizmit dhe i privatizimit komplet të vetëvetës. Dhe dhëtë njerëzit kanë shkëpu të lidhet me njerë tjetërin dhe komunikohet në mënyrë private, për mënë e zyrtare, të ftahtë pandjenja dhe problemet e shumëta dhe të lashtë e shumëta që njerëzë këllën e për to në kamë bërdi si, si të nadukën dhe si filma. Dhe dhëtë si kurse shikon një filmë, a ti mund të zhvillojësh ngjarje shumë të dhimbshme, shumë problematike, por ti realisht nuk emocionohush dhe i mund emocionet dhe ndjenat më në, në kontroll nga se është film atë. Dhe tash ti nuk po di më të them se është film, aktrim, dhe më sado që është realisht problem që po duhet, duhet ta bashkëndiejmë së bashku këtë problem, duhet që së bashku të organizohemi si të dalim, duhet që përball probleme të caktuara të dimsi të pozicionohemi nga se nuk është puna më private, por është pjesë e besimit. Nga se nuk mundë në minejë të përcaktojmë si do të reflektojnë besimi jonë. Më shumë dikur shtëtë, unë jam musliman dhe reflektimin praktik të këti besimi unë e përzedi. Nuk mundë në kështu në më avten. Imani nuk privatizot, imani nuk është hisë e jona. Imani është një tërsi, koncepte, shkuptime, të cilat detyrimishtë e shtyn besimtarin dhe vëprimve të caktume. Su është i me nalë, nuk punë e nalë të këtë punë, po në qëfëse është imani aktiv, në qëfëse nuk është imani aktiv, apo nuk është kuptuar si duhet, e atër e po, mundë që të një dini besimtar dhe, normal, mos të ketë reagim të caktuan dhe thana, kër imani kërkan me vëprua. Si ku njëri e ka pyt një hoqë, hoqë a ban, me e falë drejken 5 rëqate, ka un kuptim praktik e bën gjithkush, po me rregull azbot. Andaj me rregullat e imanit, kjo ftoftësia e raporteve nuk bën më ndot. Kë indiferencë përballë problemeve të njëjtit nuk bën më ndot. Po po ndot, po ndot për shkak se realisht na po veprojm për kundër rregullave. Do të thotë rregullat na mësojnë që të jemi ndryshë përballë një tjetër, sikur se do ta dëshmojmë në bazë të argumenteve dhe fakteve që do të lasim për ta. Andaj ngushllimi që do të lasim për të Nuk është thjesht një fjalë goje që thuat situata e caktuar, por është një tersi veprimesh. Dhe nuk ka të bëjë më me një situatë sikur që është vdekja, por ka të bëjë me situata të ndryshme që ka lënëriu e që përballë kësaj që ai ka lënë ne obligon me të kem një qëndrim, të kem një veprim të caktuar, sipërsa do të mundohemi me me përmendafta. Për. Dietorët kur e kanë definuar tashmë këtë fjalë ngushtë, tash e kuptuos se është një ngushtlimi i ngushtë, po ai pak më i gjerë, e, gjer, e kanë definuar me definime të ndryshme ndua 2 me i përmand vetëm për ta kuptuar se në cilën kohë do të shkon tema jone. Do të thotë, motuçë tash kur thon ngushtlimi, duhet jemi të jemi këtu kam përshtem këtë kuptim që tash po e rënjosi, jo atë që ne e dimë nga përgjithërmëria jone. Dietor kan thën se ngushtlim nën në kupton ta ndihmash mi këntënd, apo këtë do qëfë tjetër, qëfë me pasuri, apo qëfë me aqeke, përballa saj që aji ka nevoj që tja delë. Që e kë kjo është e përgjithshme. Me qëka do që ke ti, për qëka do që aji ka nevoj, dirit që tja delaj. Këtu e nëtri gjerë e mërëndësia, po. E para, nuk, nuk kushtëzohet në ngushlimi, apo nuk, nuk mund mjaftohemi me këtë veprim, vetëm për shambun me f Apo me pasuri, është e përgjysme, me krejtë që ka ke, për balë, që ka afit, problemeve të ndryshme që ka lanë, mikojtë ose ndukusht tjetër nga muslimanet. Që farë që vë taj problem? Kjo është dyta. Dhe treta, jo vetëm sa për të largu, jo vetëm për, sa për dëshmu se për ati qka, dhe një sotja dhe lamëtër. Që kjo është fundi këti kuptimi, normaleshtë disa nivellit e këti kuptimi janë obligative, Edhe son niveli janë vullnetare, por kjo i i ngushlim, pra më rëndësish këtu është kuptimi i drejtë i fjalës ngushllim, paraqë të flasim më tutje argumentet e Kuranit dhe të Sunetës që do t'i përmendim me lenë Allah të më ndihmojë. Nëse disa dietarë kanë thënë se ngushllimi që do të flasim për ta është ta bësh teatrin barabart me vetveten në atë që e kaptën. Do thotë, në çësdi kush e ka, tash mos i numroj, smundje vdekje problem të lashë barz ngarkes keq çka ka. Ai ka diçka ta bësh të barabart me veten tënde, çfarë mënyre? E para, ta bësh të barabart trajtimin tënd ndaj tij, sikur që është e pas dëshirë ai më trajton ty barabart. Nuk duhet të kështanore dy fështa. Do të thotë kur ti ke nevojë të prasnë nga dikush me usht me ty kështu atë ton, ty kështu e kështu me radhë. Do të thotë kur ti mund me ndihmë dikujt, ai ka të lëshë, etas kësaj rande fillojnë arsyetimet, fillojnë justifikimet, fillojnë largimet nga se ta është me bëhet fjartë për një kaj e tjetër, jo si kurse ishtë ajo ja, maherët. A nëjë ka thonë djetarë në gushtim është, dhe të tëtë me e zbrit një rion, ose me e vendus tjetërin në pozicionin tëndë. Dhe si kurse këshepazëshirë ti, musil, ajme ty, ajme të thonë ty, ajme të një muë ty, që ashtu ti me vëpëru me te aftë. Se për këtë argumenteve të shëriate që flasin për këtë, janë të sh do thotë që në mënyra të ndryshme dhe përmes kohëve të ndryshme Allahu xhallahu ala por edhe pejgamberi sallallahu selam na vëdësojnë dhe na stimulojnë dhe na motivojnë që të jemi të kujdesshëm për boll kësaj teme. Allahu xhallahu ala thotë "wa ta'awunu lel birri wat taqwa". Do të thotë Allahu xhallahu ala thot bashkulloni me vetëti u taubul wal birr wal taqwa bashkoni mes vete ne pun te mira apo bashkoni mes vete ne largimin nga pun te qecia kjo msimet e kuranit thash ma herat fatkeqsisht ndoshta si pasojje parsitme te shpeshta te ndoshta dhe mos morre seriozisht kan filluar kan filluar qe ndoshta me lehtësi të kalojnë pranzamërëve tona, por ju e të zënë vendin e duhur. Allah u pëthot, e kini për obligim që të organizoheni si komunitat, të bashkëpunani, e kini për obligim si rëpë të zotit, e kini bërqë, kriu e si jua jua ka obliguar këtë, e qëka kina në bërqë, qëka është kjo obligimi joni, që të bashkëpunani me zvetet kjo bashpunim në qëfar kahje duhet shkon bashpunim i cili shkon në dy kahje të cilat nuk janë të kundur të njëra me tjetërën por që të dyjat ndihmoni njëra tjetërën bashpunoni ndihmoni me zveti e lë bir, bir, bir në punë të mira në gjithë dëgje që është punë e mir e përshim fjolla bir gjithë shka që ka është punë e mir që e dënë Allah o gjëllë leuale dhe ka porosit me te gjithë dëgje që është punë e mir e që e këmo parullegjem që ta ndihmojnë të thënë. Taqwa edhe në punë do të thotë që na mbroin nga dënimi i Allahut, që të larguohemi nga punte e shëmtuara. Ky Kë bashkunin këtu, çfarë lidh e ka me ngushëllimin që po flasni për ta? Ka mundsi diku shpej njerëzve. Nuk ka mundsi ose nuk din, ose nuk mundet, ose nuk don, ose ose me buni punë mirë atë. Cili është veprimi të ngushluas për balë kësoj neglijentit të vlautën të a ashtë temi indiferent a ashtë të mbyllimin vetën tonë qdo kush e këqyrë punët të veta apo unë kam plan dhe nuk mund të bëjmë ratë dhe nuk mund të bëjmë ratë dhe nuk mund të bëjmë bashk pjesëmars edhe vlautën tim këtë punët mirë si kur qëja mund dhe kondur ta, në punët keqe në qofse dikush nga ne bënë punët keqe një shak i oti, i afermi i oti Gjematli i xhamiz, sa fallesh me te, punë ke, jo ja, afër miu ti, shok, mik e bën i punë të keqe. Për gojon për shembull, bardh fjalë. Mirë me ato punë qellat realisht nuk i përkasin. A është kjo smundje? Po. A është kjo smundje merrën? Se për shembull merr rshitë dhe më thy dorën. Karshitë ka, ka thy dorën, naf. Çfarë bën ti këtë citat? Nuk mund të jesh indiferent veprimi ngushëllues për balltë është me ndihmosh çka të mundesh apo. Por nëse po rrshet vazhdimisht, ju jo duhet të i thy dorën, por duhet t'i afy zemrën dikujt, duhet t'i thyra portalet mjekan. Veprimi ngushhtues për, ve për basë qelli është e Allahu po të duash me ndërmarr diçka. Ajo çka duash me ndërmarr është ders tjetër, por s'paku takimi si dert, s'paku takimi në ndërgjegjen tonë, s'paku ta ndimsi obligim se nuk guxojmë në basë të besimit që kemi. Imani ju na obligon nuk guzëm të rim indiferent për balë kësa i thyrje dhe rëshqit e të vazhdurme që pa e banë shokojën, mikujën, ja, familjën, familjarën e kështë të maradha Allah gjerë levala gjitha kështë të thëtë kur fletë për atë ngushlimin historik për thua e se të pa përsëritur në formë dhe në mënyrë por gjithësësi gjithësësi i përshtatë shumë që të mirët si modern dhe shambull për neve atë shpërnguljen mad dhe historike të muhajgjirve të mekës në dretim të medinës si i pritin në nësarët dhe nëndruar pritja nësarëve aje që dim ne është e jashtëme a po, ti e din se ka shku muhajgjirët dhe nësarët, aman të jashtëmën e din se u a kan hopë shtëpijat ti e din të jashtëmën sa ta ku anja pushqem ti këtë e din, edhe unë e di edhe gjdo kush për neve e din, të jashtëmën Por jasht e jasht më rëndësishme apo e brendshme më rëndësishme? Për jashtmën nuk flet shumë Kurani. Nuk thot i kanë çu spija ato jo kanë çu rrugët i kanë prit çnat për këto shomatut. Nga sa është të transmetuar dhe një orë. Por Kurani, qofallahu xhalla wala, flet për atë aspekt në brendshëm të ngushëllimit. Apo çë është më e rëndësishme? Nëse vih sipas një kuptimi të drejtë të imanit. Të mund e di kur më ndihmu. Por pse të kanë ngushtuar sikur më thu, nuk je i zjeruar nga Branda, edhe pse i zjeruar nga jashtë. Ti mund të më keni gjon jashtë, po Branda i ngushti jaftë. Ta kanë ngushtuar situatën i keni më uptën. Ti mund më ndihmuat i 2-3 orë po më ngarkes. Më zemëpritme me thellë kjo ndim ndaj tiave. Kët nuk është askush. Nuk mund të lezon kët gjendje më askush posallahu xhallahu xhallahu. Njerët mund të sykujnë t'jashtë mund. Nërsa Allahu Gjellewalat, kur fletë për ngushlimin e sahabeve me zvete e mohajgjire për ensarat, e përshkuon këtë në sunë hasher, në jetë nëmër nëndë, ku në kodër të asoj që përmenë Allahu Gjellewalat sa ata, i dojnë ata që është për ngullë të këta. Shën ka? I dojnë. Dëshurria ku kë e ka venin? E ka në zamëra përsa. Allahu po dëshmanë se as pak, as pak, Nuk i janë ngushtuar gjoksat e ansarve për musafirët e papritur që u jo kanë zonë shtëpia ata. Kjo është kjo është dëshmi e madhe ndruar. Timur musafir me nimet i bën musafir gjatë natës apo. Po në zamën e kia, apo, më mirë të shkon më çuqë kësa që përën, për. të për natën. Ta ngushtan pa apo, ta ngushton brenda. Allahu po po dëshmon se këtyre nuk ju ngushtua spak. Me aq ze dzemë, ze merjersi, aq gjoksha për i pritën. Sa që Allah u po të dëshman për të brendshman Ju hibune me nëhajgjore i lehim Ata dojnë E ka përdojnë shprejnë hub Do të do, dojnë do, do, do, do, një sinonim E një dashurie të pa njolla E një dashurie të pa interesi E një dashurie do të tëtë Që nuk është shëqruar me asë një dzez e bardh, e pastor Si kur që është imani i tyre që është të dashurie Për që fa? se këta u shpërngunën të ata, përta. Gjitha shtëtë Allah u Gjelleora, kur përshun, thëtë, o ju thiruna ale enfusihim, o le vë kane bihim khasasa. Edhe ta, e ka një, këtë gjuën bashkur, një altruizm, një, një dhenje për parësit vazhdushme të tjirëve, duke hi i kërdura dhe nga gjirat personat të tyre që i ka na përta. Këta e në shemblë i moni të përta. Nëse dënë me kuptu, Si vetë proni i një muslimani përballë një muslimani tjetër shikojë këndin e gushllimit historik që bën sahabët e pejgamberis a sallam të thotë njëri me tjetrin kur erdhën muhaxhërat në Medinë dhe ansarët i pritën. E thash, ata shërbim praktik mund të përmerret më vonë. Do të erdhë ky, kë, ky tha kti, po këtu janë të jashtëm. Unë dua të them që fillimisht në gushllim dhemshmëria, gatishmëria për të ndihmuar vllahut ton Motërës tënde, fqiu të tënë, miku tënë, fillimisht fillon nga brendia. Nëse këtu je i pasur, s'ka lidhe sa so kje këtu apëtën. Nëse këtu je i gjërë, s'ka lidhe sa so ngushtë bëtë s'apëtën. So po në qëfë se këtu je i me të varëfërë, s'ka lidhe sa so kje këtu i pasurë pas të atërën. Nëse këtu je i me të ngushtë, s'ka lidhe sa so gjënja kje në ashtu në musafirit të fërën. Nga se bu, me ng Zë Kurani po e përmëvon këtë kuptimë e rendësi Se në ngushlimi real filan nga Bërendësia Ju hibun, ata dojnë Japin për parësi Kjo është të ketë tion pun të zemës të brendëshme E që pasaj reflektojnë me vëprime praktike në të, në të jashtë në to Dërshënë Allahu Gjellewala të nërlozër në ajat Në surën e linsan Fletë për rëbë të mirë të Allah Për për për për për për për për për për për p Dhe kër i cilësojnë se qëka bojnë këta njerë Me qëka cilësojnë këta U ju të imunat ta ama ala hubbihi Miskinën u jetiman u wo asira Innamëa në të imukum li vajhi Allah La në riduminkum gjezaen u la shukura E kemë përmenë disare të nërgazër Se është shumë rëndësishme Që ne të përmirësojmë qasë janë tonë me Koronin Ne kemi, mëllaj, gjendë alarmante me raportin tonë me fjallë të Zotë i Gjellë Gjellë Hohëtër. Nuk e filuar nga ledzimi i ti, e pastaj më sflasëm për meditimin dhe kuptimin aso që Zotë ka i ka kërku për neve. Kurani është u zimi Allahotë, Kurani është fjallë Allahotë, Kurani është mesajë i Zotë i dërguar neve, Kurani është ndërimi i Allahotë dhe neve në këtë botë dhe në botën tjetërë, Kurani ës që në ndërëj Zotë të gjëllë në gjilalu e që të i këllën gjithë të mirësi në këtë bot edhe në botën tjetër. Në nuk dhina me botë të fësirë Kur'anin. Unë nuk po kërkoj që në të gjithë të shëndërrohe me në në kur të bi ose një bëni këthirë ose djetarët e tjerë të të, të fësirit. Kështë ju më bua vëtanë. Mirë po në besimtarë të rëndëmtë të cilët me Mekanizma që i kanë munduan me kuptu drejt atë që ka thënë Allahu Gjellewala dhe ka kupe t'yna Esime e si bë këtë, ashtë e vështirë duke lezu Kur'an që kur të arrisht të këtë cilësit e rabve të mirë të Allahut Allahu thotë e rabve të mirën këta, përmenë pejgambert e ti, përmenë cilësit njërëve që i dhe në Zotë Gjellewala Me i marë ato cilësit dhe me i lezu, dhe me i analizu dhe më me meditohu dhe më me shikohu te gjendja tone perballoj ku jete? A është kjo e mundshme? Shumë është e mundshme. Po të bëjë kjo çdo ditë. Dhem i bindur se gjendja jote do të ndryshonte me të madhe. Dhe Allahu thotë: "Ujut imuna ta'am", kta njerz jo pi në buk. Kta njerz kta njerz ndihmojnë të tjerët ala hobi me dashuri me respekt. Edhe këtu Allah këta që thonë si do thot me zemër gjerësi. Me diçka që është shumë e gjerë, me diçka që nuk i ngushton, jo me ngarkesë, me dashuri, me me me çaf, me zall, me, me kënaqësi e bëjnë këtë punë. Sot ka dikurçi ja buk, po ju me kënaqësi sho të bësh më apo. Jo me dashit mëshme. Dhe po thab, Allahu thot për ta, japin, ofrojn, vdihojn me dashuri, me respekt, me kënaqësi me ëndje bëjnë këtë për boll kategorive të ndryshme miskinën o ytimën o asira çoft jet njëri ngrohtë i vobekt çoft jet ytim madje çoft jet asira çoft jet edhe rob i zot rob lufte apo edhe për boll tyre besimtarët e di si do të mosilla ato nga çerobi i luftës ka trajtim ka rregulla jo tmerr dhe jo dhunë dhe ju dhe dhe dhe ju banalitet sikurse fatkesish mesyrron sot prezentohet se si beprove disa vanej Zoroastra, kimse namun te Islami me rrap të caktuar, qoft me djeg ose me preri ose me çka do që fatkesish po tmerrohemi me çfarë po shohim se dikush po bën namun te Allahut te pejgamberisau selam. Ne salla thot ju timune taam pse kse shaimun nuk japin ne qoft se dini Allahun te pejgamberisau selam. Qi edhe rroben e lufës te zën, ash qe katëndumbe vrake zën ti tash ja tregon të moralin tënd ti të ia tregon sillen tënde ti të ia tregon të edukatën tënde e ju arrogancën e injorancës tënde dhe ju at pjesën e errët të ose kaluarën tënde kështu Allahu thotë miskinu wa yatiman wa asira të ngratin të vobektin yatimin dhe esirin rubin e zën kanë konsideruar edhe ai është deri kanë një për ushim kanë një për pije ku e din çfarë thonë kadin këtë citat Prendaj, ata të gjithë këta i kanë të përfirë në, në skemën e tyre të ngushlimi dhe të ndihmes. Pasaj thujnë, in nëmanut imu kum li vëgjhilla. E tëraja që në ka bërë që të bëjmë këtë është, nga se ne e kërkujmë të nësim e Allahut. La në rridumin kum gjëzën, vële shukura. As tuk presum nga ju gjëzën shpërblim, vële shukura. As tuk në duen lavdatat e as mirnjohet. Kjo është koncepti ngushlimet si mbas kjale sa Allah Gjellewala. Kushtë dënë me kuptu qysh ndihmoat, ja ku e ki. A jetin në hasher dhe a jetin në insan. E brend shmja zeroat, e brend shmja e nvesh petkun e dashuris dhe knatsis dhe ndjes, dërsa jashtë një veprom pa interes për bolë gjdo kuj që ka nevoj. Kjo është koncepti ngushlimet dhe indimas që Zotë Gjellewala e përmenë, ha? Quran. Dhe kështu ishte pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Andaj, qëfar tha pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam? Ka thënë, elmu'min u li mu'min kel bunian jeshud du ba'duhu ba'dan Besimtari për besimtari është sikur Ato tjegullot që e përbën një ndërtes Njera e fërson tjetërën Njera e fërson tjetërën Shukaj për shambull një, një ndërtes Dhe nërguar këta shambu që i ka silë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Edhe këta Për të kuptuar ti se çish unë duhet të komunikoj me këtë. E ky sa më duhet këy, e ky sa ka vlerë këy. Kështu i ka, kështu i ka si shembut pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Shikoa. Merëm një ndërtesë edhe mediton. Sa ka elemente në ndërtesë vendosur, por jashtë kësaj vendosje nuk kanë rëndësi aftë. Për shembull, merëm një armatur hekur i madh po gjindi kjo armatur në rrug në kënë ndarë nga ndërtesa, të i mu shveq me larguse të të nëzë rrugën. Apo, s'ka vlerë. Por po u vendës të ndërtimi, ka ndështë ta vlerë vendimtare për të mbajtë një katë të tërra. Një tjegull, mund tjetë e braktisur e hudur, e vetëmuar. Por kër është piesë në ndërtimit, ka rëlë vendimtare. Andajnat është për ndarë, të ndarë jo piesë në ndërtimit, kur Si kur sa një tullat janë, një gur i ka. Vlerën e aj marrim kur na e përbëjmë ndërtesën, e cila me të gjitha elementët e saj e forson njëra tjetrën. Atëherë e kuptoj se nëse un jam, për shembull, kjo pjesë dërtimit, e ndërtimit, e kuptoj se nuk mund të qëndroj ndërtuar pa ty. Ti më duhesh për mëmbetun e kom. Andaj ski mi çore pa komunikuar në bazë këtij niveli, në bazë këtij kuptimi. Ate i duhemi, dhe braktisim, gjitho më spajtim, gjitho të lashe, nga se e dimë se nuk mundemi pa njëri tjetërin. E kuptojim rëndësin pasaj shumë se, sa so kam nevoj sot une me të ngushlu ty, nga se silët dunjaja, po, nëse une të forsoj ty, me forcimin tëndë, o dhëmë forsojnë. Sa të so, kam nevoj une me të... me të ngushlu, me u kujdes, nështëta materialisht, nështëta me fjanë, nështëta me dije, me qëka do qoftë? Ndaj ti e Ga se di se nesër forëcimit është forëcim për mu, apëtën. Pa të këtë sirësot nga si muslimat. A po e përretujmë se fuqizimi i tjetrit është fuqizimi jamit? Në qëfë se dikohë shpineve, ka dhije, a po kuptoj unë e se dhije ati, sa ma shumë e përshëtën dhije është në hajrë temen, apo po fukizim në darazi. Dhije ati tashë mund pëngën, ma në zem dilin mu, duhet me zili dhe me gjelozi. Forëcimi i këti Andaj edhe kur ai ka problem nuk e ngushëlloi, nuk e ndihmoi sa duhet, gazet nuk mund duhet me ngrit nivel më të lartë se bengal mua afta. Do të thotë nuk funksionojmë në kodër si një ndërtese, por ndaras, çdo kush me kasullat e veta, me kasullat e veta të ndara e që një puhizm më e thjesht pastaj i rënë dhe i shkul nga nga nga nga toka, s'po them nga rënë, ka sa ato nuk kanë rënë fora ata. Pegamele zon ka thënë Meselul mu'minina I të waddihim O të rahumhim O të atufihim Më thërur gjesit dhe lë wahid I dhe ështët ka minhu adhun Të daa lehu Sairur gjesit dhe bëjt sehri vë lë humma Edha diti i parë dhe i dyti Janë të të smetuar të këbukhari dhe muslimi Qëfar të të pegamërësëm? Unë ju thash të në nërruar Po kam në gjithë që Me fjallë të Allah dhe të pegamërësëm të të të klasëm Sëmë të dhe gjithë mon Edha për edhe për të i përsisim prap dhe sara, dhe i dhe i kuptojmë drejt ato përrasi dhe të mësime, që zoti gjellewala dhe i dërgu, wale zëm ka kërku përini e otson. Qëfar, thot, pegamerson, për apurën të të me zvete? Qështë duhet në më funksionu? Thot, pegamerson, shembul i besimtarve me zvete, fi të vaddihim në? në dashurin dhe njerë të të të të të të, wa të rachumihim dhe mshirën e ndërsi atë me Kë fjallë të atëuf shumë është interesantë që si ka arë të atërët. Edhe fjallë të atëuf këto jep me kuptu, a tërsin që jep të me kuptu edhe aditi para prakë. Lënëruar, ti kur e keftoftë, ti kur dhe me erud vete në tënde, qëfarë bënë? Mëbështjelesh, apo? Mëbështjelesh e që ti mëbështjelesh me te. A duhet jetë i leckosur dhe me vrima, apo duhet jetë një tërsi e në gjitur që nuk lejën të p që dhe në të më konë? Në qenje të tërsi e nëgjitur, jo i leckosur, jo përshamu një jakëne e cëla është të shpurë nga këtu, nga se selurur në vetë. E qëfar lidhje ka jakëna, qëfar lidhje ka palë të ja? Shukur ka thunë peka më shumë, te atë të fihim, e ka përdoj fjallin atëf, e në gjënë në rabë edhe palë të siturin mi atëtëf, pikrë për i kësaj, se me temë bështjelë mbështjellje nga të gjithë anët që të ruan ajo nga rrezet e jashtme ato. A jemi në pallto për një tjetërn të që kufyn era unë. Dhe kur ti e ke ftoft unë të mbroj ty, ose kur unë kam vop, ti je freskia ime. A jemi ne kështu? Kjo është ngushhtimi që tha pejgamberi safton. Unë çfarë për përpjeksei, çfarë përkuptoj. Pallto që është që është do të thotë sinonim i mbrojtjes, por mbrojtje e sofistikuar. Brojtë fuqish me ngjisur, jo e, e lëtskosur dhe harnuar dhe e shpuar, jo kështu. Prandaj sa të vesh pallton dhe njihesh ngrohtë. Kujtoj kët hadith. Thojë Subhanallahu, "A jam unë ngrohtsi për ne musliman?" "A jam unë ngrohtsi për të?" "A jam unë kur dësh, kur dësh në në dimër tash që jemi, do të shoqërohen era dhe bora dhe jemi mbrojtur me shallin tënd dhe jemi mbrojtur me pallton tënde dhe nuk lënë me për të për tu ftohtin ka gjithë tonat." kujtoi e veten tënde. A je kësto ti përballë furtunave kësaj bote do të ke mbrojt një vllah tën musliman, do të ke mbrojt fimin tënd, do të ke mbrojt vendin. A je kësto ti? A je kësto asim tan? E kësto po thot pejgamberi sov, fitatu fihim. Në, kët, në këtë, mbrojtja, në këtë mbrojtje, në këtë ruajtje, në këtë dhëmshmëri, në këtë kujdes, ata si funksionojnë? Si kushtin e trop. I da shtaka minhu adhun. Në çopse ankuot një sy s'munit me nejë të rahat i tërë trupja pëtën. Do Dhe të dëndëruar, na pëmune me nejë të rahat. Na praktikisht, na mune me nejë të rahat. Mune dikujt një syri me idhimt, po dy syri, e dy vesht, e hunë, e kryt, ketë me idhimt, edhe me fjetë të rahat. Na mune. Kej bje si kur sa joj ja i 5 freqatëve pëtën. Do të regulli, po thot, s'munish me kënë. Se imani nuk lënë, po kër është imani, sipërfaqosur i pa kuptuar drejt e kështu kështu mëron i bien që po bëj kemë falë drejtën pas recitave bon edhe na e kanë dëshmuar se po shumë se ne bën mirë po kët bon a mundunë më u dëshmu sahabëve se e kanë mirë ata që e bën kët sakrificë a mund t'ju themi nesër ju ju e keni bërë kët po po bëj kemë kom musliman njëra na kanë provu edhe pa pas dhëmshmëri pa pas ngushëllim pa pas dorë të zgjatur me teatrin po bëj kemë kom musliman na e kanë provu cili jemi Gjendje, shme, të slimi gjendje e zakonshme, e cili me gjendje e jashtëzakonshme. Njëto kush për veten përgjigjen aty. Gjithashtu pejgamberi sas mund ka thënë el muslimu akhul muslim. Besimtari është vëllai besimtarit. Shikom ndëruar. Vallë këto hadith janë shumë e përgjithshme. Për. Nuk po për thot ai që mendon si ti, a nuk po thot ai që fol si ti, nuk po ai që muslim besimtar kush do që e meriton titullin muslim? Kençut hadith El muslimu akhul muslim besimtari është vlla i besimtarit. E si bën o i dërguari i ja Allahut kjo punë? Si funksionon ky ky sistem i xhagadirës si do? Ja çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot la yadhlimu. Besimtari është vllai besimtari, andaj nuk i bën zullum. Nuk i bën padrejsi aftë. Padrejsi është me vendosje çka ju në vendin e vet. Ni vllajmërtë me, me kom këtu se ul nga qelëzia. Meriton mi me ia dhon kët si ia mer nga lakmia, apo e këtë merrod, e ka bër një punë e meriton mirnjuhën, nuk ja hum nga zilia këtu. Sa bën kët? Ai vdem. Kur as një lloj zullumi nuk e ushtron për ball, vullout e ti. Kjo rënd dje zakonshme. Mos mos tekqyrum na gjendje zakonshme olla Yuslimu a çka i bën kia dyta nuk e dorzon nuk e bën ku nuk e dorzon dietarët kanë thënë te komenti këtij hadithe se fiola pe ka bashum la Yuslimu nuk e dorzon i ka për tim dy gjiron nuk e braktis nuk e lën nuk e lën as nuk e braktis të vetnuar për ball atij që është qetson e asë në situatën që e shqetson, ka nga njëre dikush personë fizikë e shqetson, nuk e lenë vetë. E mbronë, kujdesë për te. Po ka nga njëre s'ka preme s'personë, ka realisht situatët s'aktuar, që po e shqetson, po e brengos, asë tu, nuk e dorëzën vlonë e vetë situatës, që po e shqetson, me ty jam. Nëse duhet më shqetsu, bashkë në me bëjtë këtë brengëm. Bashkë në më shqetsu, ama nuk të dorëzajune problemet, Që musliman, i cilin nuk të dorzan një problem po dëmet gëltit një shqecim po dëmet me të lërgun nga i badeti një shqecim së po të lënë atë me flejt laju slimo nuk e dorzan për baltë i shqecimin me ta është, deri sa të kalon ose së bashku e kalonim kjo është dërsë teorek dhe dhe, Allah në falve që s'kemi qore pa e kalzu mirë po obligime kemi që ti përshtatemi Ktu ne standardeve, se këtu janë standarde profetike, Allahu i ka dhënë pejgamberin. Standardet tona si janë standarde. Ne jetojmë në kaos patjetësisht. Apo na nuk mundemi që të kemi mostër që do të thotë gjenerata e arshme mund të na portojë një standard. Ata të portojnë nën kum, për shkak se na mund të marrim ata para neve, ata mashteme nështa në këtë situatë të ngushëllimit, si po thon për të tjera, për këtë dërsë kam frikë që ata që vinën mbas neve nuk kanë mundësi më na marr neve si standard qysh duhet të komë mes vete, qysh mund na më marr dikon që kom para neve apo. Se në varfëri kanë qenë, në telashe, po më ma të unifikuar, më me dashëmëri dhe më me dashuri e kanë trajtuar njëri tjetrin, çesoj se sot i gjen njerëz të kësaj kuptat. Pastaj ka thënë pejgamberi sa selam: Men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kosh i rënd prani besimtar Dhe se të kujnë një nevoj Allahu gjallewala Do tjetë ajë që këtija kujnë nevojt e ti jepëtëm Edhe kosh i alërgën muslimani një breng I alërgën Allahu brengat e bodhës të jetër O men së tërë muslimen Kosh e mbullon një të metë një muslimani Së të rëhullahu johum një qiyame Allahu gjallewala e mbullon Dit një kiametit Kjo është aditit të smetuar nga Bukhari o dhe muslimi Nësë në Hadithi Ebumusa al-eshaariot, në nëndjallahu ta'alanhu, ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi sallam, ka thënë innel eshaarijina, eshaarijin është fisi Ebumusa al-eshaariot, një fisi madhë, por këta i ka dashtë pegamberi sallallahu aleyhi sallam, në gjajpse i ka dashtë, ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi sallam, idha ermelu fil gëzwi, e u kalle ta amuhum, në qofë se janë në betej dikun, dhe janë shterë, dhe të të, burimet, s'kan as muj, as buk, apo, ose thët, janë në rati dhe mpache, por edhe aty ka ka pluvë varfria, thët, për e nga mersën, gjemë e u makën e indehun, fithe u binu ahit. Ata, krej që ka kanë, dhe tëra që e posedojnë, e vendosin me një tesh, në situatët mirëqenjës, normalisht, gjithë kush, me, me rëskën e tijafën, Kër vinë situata, qoftë në krizë, qoftë edhe në mirëqenja, kajt i vendosëm i në teshë, dhe endojnë barabartë mes t'yne, kajt një kabile më dhe përë. Thëtë me i gamberi s'osërëm, fëhum minni, këta janë pjesa jam, apën, e qëta janë që e kanë kuptu drejtë, që akum lipun, u anë e minum, e adhonim i ty në përë. Ata janë familia jam, dhe unë jëmë familia ty në përë. Andaj dhe në ruarë, nuk fituat e drejta për pasim të pejgamberit sa oselen nuk fituat let e drejta se ti je pasus i sunetit të të të. nuk fituat ka që let kjo pëtën, për shamun me diso aspekte formale ka që let fituat kjo edhe pse aje aspekt formale është pjesë përbërse e këti identifikimi se je pasus i pejgamberzëm për sërti mi aftu shumaj shikam me qëfar veprimi pejgamberzëm po pranan me thonë që e këta jen të mitë Zërme, po, qysh dukem pasus të mi, janë e ta që, me një tjeshtë e qesit, një kabilë e krysasht e mallë. Sot, këtë nuk e gjenë, dhe shta, në familjë në ngusht, me ndodhë kësi ndarje përbashkët e jamja dhe e jotja. Ka kësi pëlsunime e jamja dhe e jotja. Mërën e një familjë të ngusht, e mëftasë mërën e një shëqnije të ngusht, e mërën e gjemat, e mërën e qkafi do qoftë tjetër Unë jëmë i pejgamerëzëm, kura e ka vidun standartë dhe Allah, e ka vidun regullë. Feja jonë, ka standartë dhe ka regullë, nuk është feja kaosit, kusë qka dënë, pretendën. Kusë në nëmër të qka fitë dënë thyrët, pasë qka në kështë dhe Allah, ta. Ka standartë dhe ka regullë, kullin kundë të më të hibunë Allah, fët të biuni, nëse e dëni Allahon më pasoni, ka standartë për dëshni, Allah. Ka le katë kanë e le kurë firë su li lajë usfëtun, hasënë. Nëse doni me pos hyrnak për pasim, pejgamberi ne keni ka standarde dhe këto. Nuk është kas, mer, ka as ka, kush s'ka don merr, kush s'ka don kput nga nga suneti, kush s'ka don praktikis, kush ç'i pëlqen e kupton fyn, po s'ka fik këto Allahfton. Kjo fik ka standarde, ka rregulla. Pra shikojë, ngushllimin e ndërsiat mes vetë e ka vendosur standard të rëndësishëm për t'ja pranu di kujt se është pasuesi pejgamberit. So, kjo është shumë rëndësishme. Kjo është shumë serioze. Gjithashtu të aditit shumë ta, e tjera duhet kalit e pika vjusë përshka këtë të kohësatën. Grisë, sa, Gris, so, u bose. Të nërreze djetarët kër kanë folë për lojet e ngushlimi, si kërë se kanë fillim, kanë përmenë disa për lojeve t'yre. Jo veç nja, jo veç aj, do të të të i, i fjales dhe ishprejes, por duke përfri shumë aspekte. Ibn Kaimi Raimulla thotë kështo. Thot, në gushlimi i besimtarën me zvete është disa loje. Ka në gushlim për mes pasurisë, në, ka në gushlim për mes autoritetit. Ndikuj që vim parët të lo, i vim autoritetit, kje autoritet dikur mja kry një punë, pra në dikush ka problem me zvetit. Kërkur, dikush mja falë dikujt. Kam problem dhe bashartë, me parës në dhejqën këtë punë, duhet një autoritet Më ndiku që më i pajtua. Kto tash ti ngushllon, ju ndihmon me çka? Me autoritetin tënd, jo me paratë të tua, ashtu që me paratë kryet këtë punë. Ngushllim me aspektin fizik, si vijnë as parat, po pa si vijnë as autoriteti. Vijnë dikush që janë jetë kran, vullnë iman. Praktikisht ngushllim me këshillë dhe mësim. Edhe kjo është që si ka fillim. Një fjalë kërare, një udhëzim, një porosi, një përkujtim. Në ajat, në hadith është ajo që është e kërkuar, por në gjitha këto aspekte duhet t'i mëto inkuadruar. Ngushllim me lutje dhe istigfar nuk i mundësimi ndihmë me gjithë ata. Sigurisht se shumë vende muslimane s'kanë mundësi më shkambëojin ato. Pas poku me dua dhe me istigfar. Shikos sa bukur këtu më kanë thotë me dua dhe me istigfar. Me dua po kuptoj, po me istigfar kurse di pse? Për të sa për shkak të gjunoave sepse i jeket Gazepia po atë. Kërko falë të Allahu për ta Që ndësha duke jau falë, Allahu jau hjek të lashtë Andaj është tradit e muslimanve Qa kras lutje për një tjetin Kërku një falje për një tjetin Falja gjenove të Allah Falja O zëtë, në qëse për shkak të mëkateve Janë duke u denu, janë duke u persekutu Janë duke hjek Falje u mëkate e lërgojnë të lashtë Do, lutje Dhe që ta shtut Ngushlimi për mes dhemshmëris Dhimë të Allah, end kërë i përmenë këtë loj Ibn Kaimi Rahimullah që ka thëtë, thëtë edhe në basë të besimit, kjo është tema jo, ngushlimi, e rrektimi, besimit, ande djetarët kanë thënë, në basë të besimit, vijë ngushlimi, thëtë Ibn Kaimi Rahimullah, dhe përshijet nga kategorit e ngushlimit, që i ceka, gjashpe tjune, përshijet njeri unë në këto kategori, varsish nga fuqia e besimit, dhe, Praktizën nga këto kategori varen nga adoptia, besimet, besimi në Allahu subhanehue ve dhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishte imami, ishte udhëheci, ishte më i madhi në të gjitha këto kategoritë. Lëpe e gjinë çdo kategori nga këto e gjinë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të shumta janë shambat, ndoshta duke u gudhur nga ndjeshmëria e shambaton. E para si e ka ngushëllu Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pa na tregu se sado që është njëri i madh e i fortë Kanu e për ngushtlim e Allah Pegamberi s'o s'o s'o s'o ka qenë I fuqishëm me imanë, s'o ka qenë i fuqishëm prapë se prapë Kanu e për ngushtlim Me kuptime që i tësakën maherët Ja në ngushtimin e ngusht Andaj që shamën të ngushtimit Allahu Gjallura i ka thonë Qadna alamu innehu le jahzunu kelledhi je kulun Në edhim se ti për mërzitësh Në edhim se, se ti nuk jera hatë Për balë asoj që fa ta thonë faqëndem la yekezebunuk subhanallahi faqëngushlime moshu marzit se ata nuk kan me ty pun ata se kan për shkak tie ata e din se ti nuk je gënjeshtar ata e din welakin ez zalimin biayatillahi yajhadun po këta këta mizur ajetallahu pi pi pi, pi mohin po spo guzojn ditallahu te përmestej se kan me ty çu këshëngushlime por gjithashtu te i ka thon Allahu xhallahu wa ala wala kad kudhibat rusulun min qablika ka pas pe gamber para te çu shtuket e kan pas në ki vet me ti kjo është histori e përsëritur a sosh ke ngushllim a i vdiç gruaja hadijja përkrasi kryesor i tij ebu Talibi gjithashtu përkras i madh ju ngushtoi dhunian nga gjithant a ja mori allahun në isradh dhe miraç isradh dhe miraç ka shumë ngushllim para se ta braktiste Mekën që nuk i kishte let me elon, me shkun e kishte lënë atë me larg me shkuën Medinë e ngushtoi allahu xhelaluhu atë e ngriti partia fresku dhe vlladit shpirtin e këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj gjitha këtu janë forma të ngushëllimit për treguese, gjithku shpineve, sado që është i ditur, sado që është i fortë, sado që i qëndrushëm, ka nevojë për dikon që i thotë Allahu të forcoft. Spaku, ose dua os ose forma tjetër të ngushëllime që i përmen më herët aty. Dorso shembuj të shumë nga ata sahabët që i ceka dhe shembuj shumë nga jeta e përditshme, du mi përmen dy apo tri shembuj, do thotë në këtë pikë kur ka vdek Zuber ibn Avam radiullahu ta'ala anhu do të hakimi i Hizam një beshabeve e ka takuar vllahin Zuberit e ka takuar vllain e ka takuar djallën e Zuberit i ka thon sa kalon barç vllau jam sheko vllai jam pesëm kom të vllai me kom vepër të, të parat vllazëllokut duhet të funksionan apo fat keq është apo po ky e ka pasur atë kuptim ka sa kalon barç vllau jam ka vonë ka vonë 1000000 elf fot ka vonë 1000000 nimi her nimi ka 1 milion shumë borë ka vonë automazit ka vonë 500000 unë i kry jfton tëra Allahut të i mëftat gjysën ama sa lovën subhanallahu ndërsa ndërsa ë njëri nga tabenët thot për Ali ibn al-Hussein o ku ni bi Aliut radiallahu taala anhu ka qeni një or thot ka pas një strajst pësachme që natën u ashtë përndan të fukareve qytetit milin dhe bukën fshehur azit e kanë takun disa mahala natën e kampanjash disa pëjtyna edhe i kanë se po qapojik njerës e di që ti një manë ka thonë sadakaja fshehur dhe dhenë fukareve e fik hithnimin e allajel dhe gjelalu huapëtën Dhe mënyrë rast Qali ibn Hussein, sigurisht që kemi një zgrozë të shumëta, e ka atakun i vllaut vetën duke i rrënd lot në faza, po edhe këjo kon korrekt e kon korrekt kur bashkohen dy të funksional. Apo jo njëri dorlir e tjetri mësi shpret. Ba po ose teatri ja këta funksionojnë bashkëbashkë apo. E ka gjetë duke i rrënd loti për shkak të borxheve të tij që realisht është detyruar të marr borxho për luks, po për, për për gale, për probleme. Po s'kam ujt më ikthy. A dhe ka qen çfar po kanë vëllai, ka kanë bursën më kanë ngarku dhe më kanë turpru më dal para njerëzve aftë. Ka thon krejt i lajon, kanë pritë ka thon prit soi kom, ka sponsor vizh në leçat latafton. Veç në le kanë gase ka lotit për mush ketë ketë komune, më i shtret, se krejt pasuria, krejt çka kanë edhe mos më të pati ka kanë aftë. So, sot njerëz sot isha buka pritu kujta aftë, nuk jap në situat më anë lotë babës sonë vet. Sot punë shikam atë për fatkesisht. Pastaj presun rahmet, e presun folje, e presun dimpi ka vllaftë. Pika më ardhe, këpilat dhe të ndalër a vjenë, këpër duave nga shpirti i diku që i keni mu vjenë, po unal këpika më ardhe, rahmeti Allah gjallat gjelali hu, apëtan. Gjithashtu të nërlozër, Jahe ibn Bukejr ka qenë djetar i aditit, rahimullan, e njëri për ulimat të ditë po, po po, i rrdi e këshpia, është pravuk, apëtan. I rrdi e këshpia, ablajbën në Hia, ka posamlën, po së ka një lejtë i bënsat, a i ka qenë n ka një që ka kallë shpia një djetarish, që ka që farë komunikimi me zvet, jo me gjelëzi e zili, fatke cisht, po me respekt dhe mendin e dashmëri, ka një që ka kallë shpia, ka thonë që një mi dinar që ja. Një dinar i ka 4 gram e dikun 25 miligram ari, të shumëzër një, një mi dinar, një dinar 4 gram, të në nësoj ka që ari me andri shpin, me sigurit tre fishmat njështë që ka posa vleve në hija, të një. Por veç mësë me nëmë më mërzit, më se me bu më maraj me shpi, hub hadithja, përën. Letish kanë hadith, mësë e boj gale, shpi të akurim në aptën. Gjithashtu të nërëzër, uh, Ibrahim el Edhem Rahim edhe ka thonë, El Muasat, ngushlimi me zbesimtarve, është simbol i moralit e tyna nda që me pasë të janë të moralëshëm të edukum të tësjatë së muslimantë, shikoj au do të të këtë aspekt me zvetit. Ndërsa, Ibni Kutabi ka thënë, ma husësinet i niam nuk këruhen begatit dhe nuk mbruhen mirësit me dhe që më të mirë sësa me, me ngushtlim të besimtarve mes vete. Dhe pa të shumë se këngushtlim të nërëzër s'il dobi të shumëta dhe s'il mirësit të shumëta, do të shpejt për i kthej, ap, një dy minuta i kamë me siguri, në fund frytë e e e kuptimit të drejtë tek kësaj teme, se thash kjo temë më gjithë kohën, po, shpresoj sa për përkujtim, ti mjafto me kat sa me kat që e tham më shka kat kurs dhe po e përmbyllim me këto pika po. Në qoftë se ne e kuptojmë këtë teme drejt dhe funksionojmë si duhet me këtë temë, shikoni frytët që i sillen, shumë janë. Po i përmanim disa pyetje. Për e para, Allahu e di. Allahu i di ata që dëhmojnë ata që duan e dyta arrimë fiton një sevap të madh me efut gzimin e zemër besimtarit nuk e din sa ka sevap tek Allahu me e disponon zemrat e muslimanëve sevap atash të, të madh shlumt tek Allahu të madh pozitë dhe grat tek Zoti me e disponon i musliman në zemrë jam ja koll zemrë jam ja di zemrë me fjalë me shprehje me veprime por me ngushëllim duke ja disponu, duke ja fresku zemrë. E treta, largohet u rejtja dhe zilin mësë njerëzve. Apo, kër njerët dhimon, kës, a kamone, ki edhe ti, ki edhe ti kamone, dhimon me zhete. Ska venë për zilin, aty vëqë i keqë, ke, vëqë i ligu të një zilis, ka zilin. Ama kështët, e vëllë edhe mirë i mundë mu provokunë zilin dhe në gjelëzijë. Andaj, ngushlimi me kuptime drejt, larganë zilin dhe gjelëzijën prej smundjave kryesore, shekul Zbrat rahmet i Allahu dhe falja për ti, sigurisht që ka. Çto anë fuqizojn lidhjet shoqërore me, me vetën. Dhe gjithashtu te fundit në ngushëllim të ndërgozër vedisohemi për njohjen e negative, për njohjen e mirësive. Un i them disa gje natyve të teknika atje, një shkëmbull që bduk me juemi hocik si shkëmbull përfundimtar. Teknika është hap një kohë në qytetin e Shumta, po po flas për atë pra që e di aftë një kuzhinë do të thotë në qendër të, të bashkisë islame ku çdo ditë 200 njerëz hojnë bukë ja, aty apo fukare ditë për ditë apo. Dhe ata nuk kanë ushqime shumë luksuese. Ushqime të 30 tona, pasul, kompira, që së sa të tjera normal, përgatitur mirë po hojnë apo. Në zakonisht ushqime më pas spi i kemi sekondar të apo. Se A s'ka diçka tjetër? Apo s'ia din vlerën begatisë kia po. E i thënë disa se shko qysh qysh ha të pasulë gjithë kam ata kujt apo. Shkoj me pa po një herë qysh e hoj nikun. Isha që sa so fort duhet me takojt bukur poshtë spiadin vlejmeva. Apo shkoj qysh e hana që e den qi vë qi pjatë kanë ditën e ti. Mësoj s'ka mkur më gjapon, qysh e han, qysh nuk e zgjidh. Qysh i duket, ja mermena që don atë pjatën me honger subhanallahu. Nga nga knafsi gzimi edhe gzimit si po, që ka për kët pjatë mbushë parojtë që ka plot. E çeni 10 pjatë akside gjatis si boj me sa fort apo tonë. Apo gjithmonë vimi po kjo, po s'kam çafë diçka e kështu më rava ose shkon spital ose shkon diku tjetër shikoje ata që se kanë begatit që ti e ke aftën do të shohësh se sa i begatu mirë do të shohësh se sa është çmimi i natës së begatije që të ka begatu Allahu me të që fat keq të na spiadin çmimin me ngushllim me ndihmë si proke me ndarje të asaj që kemi kur e shesh se sa so po i krym pun një hise tona që e ke ti thua subhanallahu për shembull nëse 2.5% e boni e boni në fukara bajg i mirë e, e 97.5 më kanë më të mu sa të më ku un paso shumë Allahu pat nëse për shembull ikin 100 euro pesëra që hap dikujt edha në ato pesura ka bler bukë ka bler bajg edhe sani ka bler për familja të vet thosh kë më pesura so u buq qiraq po në më natë pesë and ndash me di vlerën negative ndaj me dikon e shës se sa vlerën ai që se ka ti jam der sa ai të mëson ti me vlerësu ato që të ki paguaj vëlla vlerën pagu e mësimin e vlerësimit të begative që bëhet për mes ngushlimit dhe për mes të ndimis të ziproke. Andi Allah në gjeleola në imbush të zemra tona me këtë dëshuri dhe këtë ëndje dhe këtë knetsi që medveret të ndihmojmë dhe të zjatim dorëndimis në të gjithë tha njërat e mundshme që disa për të një përmenda. Allah në rrët nga kopracia dhe Allah në rrët nga gjelozia dhe zilia. Allah në mëso që timi med Allahu xhallahu aka kërku pënëve dhe me shëmbuj që ne ka dhënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam. T'i kemi dorë zgatuar për smurin, për njirin të largët nga probleme, për të varfrin, për dvobektin, për jetimin, për të vejen, për të smurin, për çdo gjoftë. T'i kemi dorë zgatuar dhe t'u themi njerëzve inemanut im kom liwajehilla. Skinë ve mungoshtu as falëndrembeskurjë asf veç për Allahun aka bu. Duja Allahun, adhroi Allahun, harroi emrin e atij që ka dhënë mu. Kjo është ajo që Zoti xhallahu aka ne ka ndihmuar dhe ne ka porosi duha të tem që ti ndihmëm të tjirëve, por duke u arru të dignitetin fukareve dhe të të smurve, duke mos i në qëmur dhe përbuzër përmes në kafshata, por. por të arrujmë dignitetin në kënarin përmes asaj që ne e bëjmë në raport me ta. Zotë ju shpërm left, zotë i ruajt, edhe hoxin, edhe gjithë dhe juve, e kërkoj halal për zgjatje, por këto jem pika që jam mundu disa dhe shumë shpejt në kalu, por zotë نم سوفت و ناوزوف ن روقن ادریت بسم الله و على محمد و على اله و صحبه سلام كثير